Побачивши це, Сергій повеселішав, адже й він не сів у калюжу перед цією дамою, що претендувала на статус пані, оскільки також додумався вчора кілька разів прополоскати свою червону куртку, щоправда, без порошку. Недопрана куртка стояла на ньому коробом і надавала Сергієві достатньо геройського вигляду. Він вийшов на центр килима і спитав. «Ну як? Ви в змозі тренуватися?» «Звичайно», – відповіла Юлія, – «чому ж ні? Вчора ми працювали досить інтенсивно. Гадаю, у вас болять м'язи?» «От і помиляєтеся», – вона хвацькувато посміхнулася. «Не болять!» Та посмішка вийшла доволі натягнута. Коли людина чимось захоплена, їй не до того, щоб посміхатися щиро всяким найманим тренером. Добре, сказав Сергій, поїхали. І знову все пішло за тим самим розходом. Інтенсивна розминка, після якої по скроннях тікпід, і бракувало дихання. Потім спеціальні вправи. Цього разу Сергій для початку вирішив навчити її правильно падати. Мимоволі згадувалося її вчорашнє падіння і удар по тилицею. Добре, що килим при згадці, про який чомусь знову і знову хололо все всередині. Хвилин тридцять вони займалися виключно цим сергій розповідав їй про основні принципи правильного безболісного падіння і тепер обережно кидав її на килим власне кидав це надто сильно сказано скоріше незграбно опускав не в змозі звикнути до делікатної ваги та тендітної статури свого нового партнера. Кілька разів Юлія намагалася протестувати проти такого підходу, але він переконав її, пояснивши, що в самбо, як і в будь-якому іншому виді спорту, все потрібно засвоювати поступово. Як не намагалася Юлія тримати себе бадьоро, а вчорашнє тренування таки далося в знаки. Сергій помічав неточність її рухів. В усьому, що вона робила, відчувалася якась незакінченість. Тому добре, розуміючи її стан, він мимоволі відчував до неї звичайну жалість. А втім... Вона має те, що захотіла. Вони відпрацювали по повній програмі. І наприкінці тренування Сергію почало здаватися, що його партнерка посвіжішала. Все-таки бажання їй не бракувало. І вже хоча б цим вона заслуговувала на повагу. Загалом непогано – як для другого тренування, мовив Сергій, витираючи піт. Але не дуже зазнавайтесь. То як завтра приходити? Завтра? Вона ніби не зрозуміла, звичайно, якщо можете. А в нас буде факультатив? Борис Олександрович розповідав, як проходять ваші тренування – ви ж після основної програми відпрацьовуєте комусь до вподоби. Сергієві мало очі не вилізли на лоба. Вам що, мало? Я гадав, що достатньо вас вимучив. Тим більше при такому щільному розкладі. Втім, як хочете, що правда зараз? Якщо ви не поспішаєте... Гаразд, промовив Сергій, я не поспішаю, хай буде факультатив, і що з вас цікавить? Вона цікаво глянула на нього з-під лоба, наче стидаючись, і сказала «Я читала, що в самбо існує комплекс прийомів проти нападу з ножем. Ви їх знаєте?» Сергій почухав потилицю. «Деякими володію, але ви знаєте, що в мене ще вдома виникла така думка. Я міг би розробити для вас спеціальний комплекс прийомів необхідних жінці для самозахисту». «Ну, розумієте, звичайно, дуже чоловік для цього може напасти на жінку. Щоб образити, зґвалтувати, я міг би поміркувати» і розробити ряд якихось стандартних поз, які можуть при цьому виникати, хоча, звичайно, ніколи не гвалтував жінок. Таким чином, ви могли б працювати цілеспрямовано спрямовано в цьому напрямку і навчитися застосовувати стандартні для таких ситуацій прийоми. Зрозумійте, я не зможу підготувати з вас Висококласну спортсменку, яка вміє віртуозно проводити прийом з будь-якого положення. Отже, така методика повинна полегшити вам завдання. Та Юля, на мить замислившись, відповіла. Все-таки, покажіть мені кілька прийомів. Гаразд, сказав Сергій, не ніж. Тільки прошу вас, такий яким не можна зарізати. Юлія вийшла і за кілька хвилин повернулася зі столовим ножем, яким ще явно не користувалися з якогось набору. Його вістря було закруглене, лезо зовсім тупе. Таким ножем дійсно важко було травмувати. Сергій мовчкий помацав пальцем лезо і повернув її. Отче дівчини на мить зустрілися з його очима. І Сергій чомусь зніяковів. Раптово, що за чортівня, цього тільки бракувало. Але й при цьому він встиг прочитати у її погляді. Вона дійсно хоче набути цих навичок. «Ну що ж», – сказав він, – «нападайте». «А як?» – розгублено запитала Юлія. «Ось так». Сергій зробив кілька випадів. Як правило, суперник намагається нанести вам удари по життєво важливих точках. Грудна клітка живіт шиє, ну, вперед. Юлія покрутила незвичний предмет в руці, Зробила несміливий випад. Він легко ухилився, пересуваючись на напівзігнутих ногах. А потім, коли вона втратила на мить рівновагу, цілячи йому в живіт,